och välkomna till ännu ett avsnitt av den Fyrkantiga ögon. Det mm. uh -huh. är feeling då? Jajamensan, jag går på semester om en dag. Nice. Yes, det kommer Ye att bli kanon. Och jag är inne på min andra vecka. Ja, bara en sån sak. Du har, jag... redan haft, du har redan haft så mycket som jag kommer att ha innan jag börjar jobba igen. Ja, men jag har inte gjort ett skit nästan. Nej, vad fan eller, gör det? Eller ja, det? Det är lite orättvist. Det är klart att jag har varit ute och badat lite och sånt där och tagit lite promenader och fyllt på glas och apelsinjuice Men alltså, jag har, inte, jag har ju inte gjort någonting större liksom. Ja. Ta det lugnt bara. Glass and orange juice. <laughs> ja. Glas apelsinjuice, ja. <laughs> Ja, rimligt ändå. Man måste ju dricka ur något. <går> ja, jag måste ju få i mig någonting överhuvudtaget för det har ju varit rätt jäkla hett nu de senaste dagarna och då är min aptit i botten. Jag känner ju inte för att äta någonting överhuvudtaget så då får jag väl försöka skimma någonting med att dricka mm. då. Ja, så får man absolut. Nu, nu käkade jag sushi då. Det är jäkligt bra sommarsäck för det är inte varmt. För varmat går ju inte att äta nu. Nej, nah, jag förstår vad du menar. Man blir inte så sugen helt enkelt. Nej, och sen blir man ju ännu varmare av varmt kärk. Mm. Så det är liksom det är inte, det är inte så optimalt när det är så varmt. Plus jag får en känsla av... Det här kanske låter äckligt, så <laughs> jag får väl varna för känsliga lyssnare då, om vi ens har några mm. sådana. Yes. Men va, var, vad jag än nuddar vid ja. är med hud till exempel yep. smalben och armar är ju den eftersom jag har t-shirts och shorts t-shirts yep. plural, jag är flera stycken jag är en fler om dagen för de blir så jäkla blöta typ. mm. men vad jag nuddar liksom med hud lämnar typ en svettfläck efter sig Ja, <laughs> ja det är helt otroligt så varmt är det mm. sen är jag ganska känslig för värme så att det räcker med att det är 20 grader eller någonting så. Mm. Där sa jag nästan. Nej. <här> men svalde den. <här> Varför sa du inte den? Det hade ju varit blivit. Jag vet inte, ja, men det hade varit lite elakt. <här> ja, men vad fan. Så vi är supersnälla <här> mot varandra hela tiden. <här> <här> Nej. <här> jag kan ta det. <här> Okej, okay, bra Nej, men alla tycker inte att 20 grader är så varmt. En det var åh oh, gud vad gött det är med 30 grader ute. Det är så härligt, kan det inte vara så här hela tiden. Nej, ja, precis. Nej, men jag har ändrat min, min uppfattning när det gäller värme och sol och sånt. Förut så blev jag ju provocerad och i ja, just i solen. God fucking damn, typ det bästa som finns. Solljus på dagen, ut och går mm. bara dränkas i sol samtidigt som man känner sig angripen av värmen så fort man kliver ut ur skuggan. Ja, det har varit sjukt het faktiskt. Det... Men nu känner jag nästan att det har varit så. Det som är jobbigt nu är att jag tror aldrig jag har haft en arbetsplats där det inte är problem med ventilation. Men det är likadant jag jobbar nu naturligtvis. Sjukt varmt har det varit inomhus och det är jobbigt. Ja, men jag tror inte heller jag har varit på någon arbetsplats där Nej. det har funkat en ventilation. Det är alltid någon Nej. fläkttrumma som är liksom fast. <laughs> Ja. eller så blåser den men den blåser varmluft bara som kommer utifrån ja, just det. men eh, jag säger bara jag konstaterar bara, jag klagar inte för en gång skull så klagar jag inte på att det är så in i varmt och det beror på veckan före sportlovet så fick vi sånt jäkla snö och isoväder att jag kände mm. att nej, det här är nog värre alltså så det har blivit min referens nu, ja. vilket gör att ej, jag kan klaga på att det är varmt visserligen, men nej, nu, nu är det så bra det kan bli. Mm. Det gör ingenting och är helt kört då får man väl åka och bada eller någonting då. Ja, just det. Sen finns ju ett lifehack också. Shit, vad det här inte är riktigt content för den här podden, men det i för det är min podd. Jag bestämmer. Eh, och så tänker du också för det är också din podd och du bestämmer. Och yes. Eh, men när jag, om, jag kan inte sova på sommaren riktigt. Eh, jag vänder inte på dygnet på grund av dålig karaktär. Det spelar ingen roll om jag går och lägger mig 11 så somnar jag inte för en typ 4. Okay. För att det är då det inte är så som simla varmt eftersom solen uppe så länge. Mm. Men om man duschar varmt innan man går och lägger sig. Det här känner säkert väldigt många till redan. Jag har alltid duschat kallt, iskallt, typ på det kallaste i tio minuter eller någonting. Ja. Men det blir värre då. Oh, okay. jag vet inte om det har någonting att göra med att man öppnar porerna eller någonting så att kroppen kan svalka av sig själv eller vad, vad det är, men duscha riktigt varmt alltså varmare än jag brukar göra nu istället mm. okej okay. ja ja, men det, det, det ja, det kände man väl till tänker jag, lite så jag har aldrig trott på det tills jag provade, bara ja Nej. fan det funkar, vilken grej Ja, sen är det där att spola vatten på handleden också Ja, jag har tejpat fast isbitar på handledarna några gånger. <laughs> ja, men det blir ungefär samma sak. Det har varit Så, ganska gött. Men det var ja, blött. Det, ja, men det funkar faktiskt också ganska bra tycker jag. men Jag tror att det är lika mycket. Man, man lugnar ner sig eh, lite av någon anledning också. Mm. Bara av chocken typ. Nej, jag har lagt in is i, i frysen på jobbet. Så jag inleder varje dag med att dricka ett glas isvatten nu istället för kaffe. Mm. Jag tycker att det är ganska gott också. Min kaffekonsumtion har gått ner ganska mycket. Ja. Jag dricker en halv kopp på morgonen. Mm. För att inte få huvudvärk. Sen är det bra. Ja, just det. Helt det anslöst. låter väl bra. Så så här positivt inställd till sommar har nog aldrig varit. Nej, det är härligt att höra faktiskt tycker jag. Är, jag vet ja. inte vad jag ska tro. Nej, inte jag heller, men det, det är väl jag har väl blivit vuxen. <laughs> ja, antagligen. och så har jag gått till psykolog för några år sedan och fick lära mig lite ett och annat det kanske också gjorde ja, susen, jag vet inte så är det säkert alla borde göra det någon gång i sitt liv ja, oavsett såklart. faktiskt absolut, det håller jag med om Nej men får du bara solljuset det, det, ja du kan få det mot huden naturligtvis för D-vitaminen men jag tänker för dygnsrytmen så ska det ju via ögonen mhm mm så då får man skippa solglasögon. Ah, ja, okej, okay, okej. Okay. Det ser man. Det var än jag visste just via ögonen. Jag vet inte exakt vad det, är det gör. Men det är ju samma som blåljuset från mobiltelefoner och sånt. Säger till kroppen att nu får du vara pigg för nu är det dag. Eftersom vi är programmerade typ för att vara uppe dagtid. Och sova nattetid, det vill säga när det är mörkt. Mm. Och det fuckar okay. också upp dygnsrytmen i och med att när man går och lägger sig idag, när solen inte går ner förrän till klockan ett på natten, mm. så blir man ju inte trött heller. Och det blir ju också ett helvete att gå upp på förmiddagarna. Ja, just det. För morgonen går fan inte upp nu. Nej. Ja. Nej, innan man har semester då ska man ju absolut inte göra det, så det förstår jag. Men jag tycker det är gött att vara uppe där åtta, nio på sommaren. Ja, det jag håller jag med. Men det har ju gått och blivit Svintidigt på morgonen. Det är ju så grusigt om ögonen när jag går upp vid nio nu, så att det är ju inte sant. Nej. <laughs> Nej. Men det gör ju också att man blir ganska pigg på att gama en del. Ja, man blir såklart. pigg, man blir pigg av och några mm -hmm. Någon promenad så, alltså 30-60 minuter räcker så är man ändå ganska fit for a fight sen. Om man inte spelar, man får spela lite golf först och kanske bada och sånt där lite aktiviteter och så eller sitta på balkongen och vad det nu är och sen när det börjar bli kväll och det är färdigt då. Och då är man ändå rätt vass i sinnet. Ja, såklart man blir det. <laughs> vad har du kört då? Det är... Ladder-säsongen på Diablo drog igång i april men jag har inte haft mm. tid att spela Diablo april maj på grund av att jag har jobb. Ja, men nu okay. när jag har ledig så har jag spelat ganska mycket Diablo jag har varit ganska besatt av om jag ska vara helt ärlig. Mm. Och den här helgen, trettionde till och med, är det tredje kanske? Ja, det är mycket möjligt. Nu försöker jag klicka på klockan på min dator men då står det bara från Logic att jag har ett midi-input tillgängligt det var ju inte riktigt Nåväl, men jag, i alla fall, jag tror det är till och med söndag eller måndag söndag ah, eller måndag okay. måndag morgon då är det 50% extra magic find bonus oavsett mm -hmm. hur mycket magic find du har på din karaktär okej okay. Oh. <laughs> All <laughs> All det Magic Find innebär att du ja. ökar chanserna att få bra loot när du dödar ja. bossar. Ja, just det. Och man bör ha minst 200 om det ska ha någon märkbar effekt. Mm. Om jag vill ha till exempel den typen av rustning eller vapen till min gubbe och så kanske jag kör, vi säger Mephisto är en populär boss att farma i Diablo 2. Och ser man så kallade Mephisto runs. Då innebär att jag kanske har en, en chans på tusen och få den grejen jag vill ha. Ja, det är inte så mycket. Nej. Men för att jag ska komma så högt att det är en chans på tusen eller 800. Då behöver jag ha minst 200% Magic Find bonus. Ja, just det. <laughs> ja, fy fan vad komplicerat. är lite så komplicerat kanske det inte är, men det var jobbigt att hålla på och så sådär. Så kände jag. Sen, finns, sen kan du ju göra sådana räder. För du... En item med en required level mm. kan ju vara vilken som helst. Jag vet inte om det är högsta required level på en item med 85, tror jag. Ja. Om det är någon diablo fantaster där ute som lyssnar på podden får jättegärna rätta mig för att jag sitter inte med internet framme nu på det sättet. Jag snackar direkt ja. från huvudet. Då måste, om jag ska få det, det brukar vara ganska bra items. De bästa items som kanske har hög required level. För det vet vi att ett svärd kan inte ha en level, men det kan ha en required level. Mm. <laughs> Då måste man göra Magic Find Runs, alltså du startar ett game, dra till ett visst ställe kanske där det finns mobs på level 85. Mm. Och då finns det vissa ställen i spelet i de olika akterna som har de här eh, typ The Pit i akt 1 är ett sånt ställe som är på level ja. 85. Då går man dit och dödar en massa monster och lite bossar i hopp om att kunna få de bästa grejerna i spelet. Okej. Okay. Eller så kanske du drar till eh, Akt 2 Jag vet inte eh, vad det heter nu eh, Ancient Tunnels heter, jag Tror jag det heter I Far Oasis Finns det också ett ställe med level 85 Där mobsen är på level 85 Där du då har en chans att få de bästa grejerna i spelet Och superunika bossar Kan ju tappa dem också Men de kanske inte har level 85 Nej, okej okay. Då förstår jag det är det jag gör nu. Ja, Det låter ju eh, komplicerat, jobbigt men ändå roligt. Så skulle jag väl kunna uttrycka det kanske. Ja, en populär sån unik eh, fiende är ju Pindleskin. Mm, okay. Har man spelat Diablo 2 vet man direkt vad jag menar när jag säger Pindleskin. Ja. Eh, tror jag säkert. Då ser man Pindle Runs. Och det som är speciellt med Pindleskin är att eh, den bossen kan typ jag säger typ för jag vet inte om det är så mm. men typ droppa alla items som finns i hela spelet. Ja det är tufft men sannolikheten är jävligt låg. Ja naturligtvis. Så men försökte, ja så jag försökt att räkna med hur många pindelskins jag klarade på en dag. Ja och det var uppemot 400 pindelskin runs. Det är jävligt mycket. Mm. Det som jag har fått på 400 pindelskin runs för då får man tänka att jag på konsol. För att jag är grym på Diablo 2 med handkontroll av en anledning. Jag tycker det går långsamt. 16 man... i timmen. Nej. Fan, de måste ha gjort mer. För att en Pindel Run tar ungefär... Ja, tre... men jag delar på 24 nu då. Ja, för Så en du... Pindel Run tar ungefär 30 sekunder. Ja, Nej men det är det jag menar. Du spelar ju inte 24 timmar om dygnet. Men om Nej, man räknar... alltså, inte. Om man räknar på... 400 om dagen och räknar. Ja. ja. Det var ju kortkat förstås, det förstod jag ju nu. Men, men. Nej, för att jag, då kanske jag sitter och kör. Jag gör ungefär ah, 30 sekunder ungefär i snitt. Mm. För det, det är nämligen en portal precis i Stan, Haraguf. Mm. Så är det en portal. och sen, okay. sen Tre teleports med en sorceress, så är du fram hos Pindelskin. Och så använder jag Blizzard Och sen Död. Kollar om man har någonting. Nej. Går ur. Starta nytt game. Och gör om. Så två pindelskinn runs på en minut. Ja. Ja, det är fan fascinerande. Och tio minuter som har gjort 20. Mm. Och så har jag suttit och gjort det där om och om och om. Och så gör du det där 20 gånger till. Det är det ju. Då är det ju 400. Mm. Ja. Så. Vad jag fick då är eh, två saker. <laughs> För att jag har inte turen med mig. Jag har fan aldrig den turen. Jag får, eh, jag får förlita mig mycket på min skicklighet. Får jag väl säga. Det, det är inte så mycket jag kan förlita mig på tur här i livet. nej. <laughs> Jag fick en hjälm till Barbar som är Subbar och så fick jag en dolk som heter Wizard Spike som är ganska bra. Men den är inte värd någonting. Nej, okej. Okay. Det är det jag har fått. A ja men, men det måste ju vända någon gång. Så till, till slut så måste du få turen med dig tänker jag. Mm. Ancient Tunnels fick jag vid Oculus. Den är ganska bra till... Ja. Sen ska man ju få en massa runor också som du kan kombinera i vapen så att de blir helt överlägsna men de får jag fan aldrig någonting. <laughs> oh, ja klar. Jag får ortrun hela tiden. Aha. Skulle kunna så vara vi... gangsternamn också. <laughs> ja! Det... Verkligen. Nej så att E, från och med igår så har jag börjat tröttna lite men eftersom det är Magic Find helgen nu då om vi går tillbaka till det mm. där man får en 50% boost i sin Magic Find oavsett hur mycket du har på din karaktär så säger jag att jag har 217% på min karaktär totalt det är ganska lite men det är för att jag har så jävla pissigt gear det är därför jag gör de här runsen mm. e, då får jag alltså 267 totalt i Magic Find Men ska man ha någon chans eh, på 800 runs och få någonting bra av Pindleskin då behöver man nog kanske ha 400 Magic Find. Ja. Okej. Okay. Minst 200, annars kan man skita i det. <laughs> ja. Eller köra det för att få 200 då i början. Mm. Ja. Så det, det, det är väl mest det jag har sysselsatt mig med. E, spelat lite annat så vid sidan av, men jag kommer till det sen. Ja. E, men vad har du gjort? Nu har jag pratat alldeles för mycket om Diablo 2. Jag får nog eh, skita i det. Nej, det är lugnt. Det, det Sådana där saker är ändå... Jag har aldrig spelat tvåan speciellt mycket men det är ändå fascinerande att ta del av. så Gillar man spel så tror jag att man ändå köper det. Ja. Det var inte så länge. Sen ska jag väl vara tydlig Men med att Diablo nu det. är Resurrected som jag har kört då. Mm. Som man får den här MF-bonusen på. Inte vanliga Diablo 2. Nej. Okej. Okay. Vad vet. Uh, ja. Um, jag tänker väl så här. Um, jag vill prata lite om serien Obi-Wan Kenobi. Mm. Uh, kunde väl egentligen inte sagt det bättre själv än när Christer sa, den har ju inget existensberättigande men det är ju så här Disney gör med Star Wars nu. Så det är ju bara, oh, jag skulle vilja säga, jag ser inte den här. Men det gör jag ju. Det, det känns lite så att det är min värld som växte upp men faktiskt även om jag inte var så gammal när prequels filmerna kom så har jag ändå växt upp med originaltrilogin mm. och det tror jag att jag har varit inne på i den här podden förut och att, det kan vara så eh, kan vara så och att prequels eh, prequel trilogin som jag till viss del tycker har fått lite för mycket skit alltså några av de filmerna är ju kanske som bäst helt okej. Okay, men jag tycker ofta att det har blivit att man pratar om den som den sämsta skiten som har gjorts. Och så dåliga tycker jag inte att de är. De är väldigt, väldigt ojämna. De två första där. Men långt ifrån urkast. Så kan jag väl mm. säga. Uh, men i alla fall det, någonting som jag alltid som alltid har alltid varit så här i min värld det är att mellan episod 3 och episod 4 så är Obi-Wan ensam på Tatooine tills, och han väntar där tills rätt tillfälle ska dyka upp. Ja. Så har det alltid varit och det har liksom ingen börjat pilla med. Och när de nu ska göra en Obi-Wan-serie, då tänker jag så här ja, han kommer väl att hålla sig på Tatooine, han kommer väl inte att träffa Darth Vader, han kommer väl inte att göra det här och det här, och det här. Men sen så visade det ju sig ganska snabbt att... Jo då. Den är inte alls speciellt mycket på Tatooine. Så nu är det ju så här... Nej, nu har han inte varit ensam på Tatooine i 20 år. Utan han har varit ute och flängt på andra saker också. Och alltså, jag har lite, lite svårt... För att köpa vissa saker och vissa val i den här serien. Även om de... Jag tror ingen hade kunnat göra det snyggare än vad de gjorde jag köper det till viss del. Okej, okay, okay, det här funkar ändå. Det är inte så att episod 4 och New Hope nu på något vis är förstörd. Utan de, de grejer nog det, tror jag. Men det är inte grejen med episod 4 att det är första gången han när, han när han ska slåss mot Darth Vader att det är första gången han ser honom sen han var Anakin. Jo, det kan man tycka. Så Men den eh, delen kan då potentiellt vara förstörd i och med eh, om de, den är kanon så att säga, men det är den väl. Ja, absolut. Men alltså, med, med viss dialog som de har tillsammans så kan man ändå, om man hårdrar det lite, tycka att ja, det går att köpa. Mm. Men det blir nästan på ett filo filosofiskt plan. <laughs> på det sättet. Men, men, det, det är ju så här. Um, det ligger mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat. Det är som den här serien Tack och Lov gör det känns verkligen Star Wars. För det var ju kanske problemen med de två senaste som har kommit. Att det, den där äkta känslan fanns inte där. Och det gör den här garanterat. Och så ser man ju att han, Ewan McGregor, han älskar att spela Obi-Wan. Så han, han bara han njuter av varenda jävla sekund. Och han gör ju den här rollen extremt bra, får man ju säga. en bättre än Alec Guinness? Ja, det är så svårt att jämföra, men de, de gör väl den rollen på lite olika sätt och lika bra båda två, kan man säga så. Mm. Tror att det kan bli så, i, för att de har gjort, jag vet inte hur många olika förbättringar på Star Wars episode 4, 5 och 6. Till exempel mm. att de bytte ut Anakin från den från 80-talet, när han är en mm. for, ett Force Ghost i... Vad heter det? Jedyns återkomst heter den ja. så. Mm. På svenska. Ja, Men då måste du också säga din återkomst. Okej, Jedyns återkomst. Okay, Jedyns åter förlåt. <laughs> då har de ju bytt ut Force Ghost originalet mot han som spelar i episod två och tre. Mm. Kommer de att göra så? De kommer att byta ut Alec Guinness nu i nästa revamp <laughs> med Johan McGregor istället nu när han ändå <laughs> börjar komma upp i ja. typ samma ålder snart. Mm. Ja, han vill ju aldrig vara med eller Ginnus då Han hatar Nej. ju att, han hatar ju att han har gjort hur många tunga roller som helst men det är han blir ihågkommen för typisk är ob 1 Från fin kultur till ful kultur. Ja, lite så. Lite Och larvet av honom kan jag tycker, men, uh, men i alla fall. så liksom, Den ser ju helt fantastiskt ut. Musiken är helt fantastisk. Johan uh, McGregor är bra alla andra är bra Tänk så här Hayden Christiansen är bra Är han med också? Ja Ovan. Så liksom det, det, det är ju en serie som jag förstår var väldigt speciell att få göra för de här två men den förstör lite saker det går inte riktigt ihop alla gånger Ma, man får liksom hårddra det lite och liksom stretcha det lite, så kan man säga. Mm. Ja okej, okay. om jag tänker så här då kan jag köpa det. Och det är väl så de gör. Uff. Sen är det ju faktiskt det är ju, har du sett något av den? Nej, jag har varit lite orolig för att det känns som att det är väldigt mycket Star Wars-mjölket i mjölk nu. Och väldigt mycket fanservice för sakens skull. Mm. Ja men det är det Star Wars har blivit och det, det älskar ju Disney-generationen och det här är väl det här märker jag ju när man tittar på vad när folk som pratar om den här serien på olika forum och olika YouTube-videos så tycker jag att det är så. De som växte upp med prequel-filmerna och faktiskt älskar de filmerna de älskar det här också och de som är kanske som du och jag de tycker att ja Fantastiskt cool serie! Men jag gillar inte den här biten som de gör med Star Wars nu. Men liksom det, det är, är så Star... spännande det där för att de som är födda på 00-talet. Ja. De ser ju på episod 1, 2 och 3 som vi gör. Och då är ju ändå vi någon sån här halv generation emellan. Vi är ju kanske mm. egentligen för, för unga eller man ska säga för episod 4, 5 och 6. Ja, men, egentligen. Men när det mitten på 90-talet så fick de ju sin remaster, som, vilken i ordningen den var, ingen aning om. Men mm. så att de är väl ändå legitimerade, men de ser ju på 1, 2 och 3 på mm. samma sätt som vi ser 4, 5 och 6. Det tycker jag ändå är spännande. Ja. Det är det. Men sen ska jag komma ihåg också att de här specialversionerna som kom, de gick ju faktiskt upp på bio. Så jag såg ju faktiskt dem på bio innan jag såg prequelsfilmen också. Så det ser att jag har dels farsan liksom har visat mig Star Wars och sen var vi på bio på Star Wars också. Och sen har det liksom bara rullat på sen ett par år senare så kommer. ju... Episodet där. Vi är ju, fan ju med uppvuxna med att... personer som säger stjärnornas krig. Ja, exakt. Men det märks ju att Star Wars görs ju inte för vår generation längre. utan Det är ju för en annan generation som de främst görs. Det märks ju supertydligt. zeta. Ja, jag lär mig aldrig det där. Du har sagt det några gånger. Men ja. Generation X och Y. Vi tillhör ju generation Y. The Millennials mm. kallas ju generation Y ja Det är för generation Z de som är födda typ 90 fram till 2016. ja Okej. Okay. Men i alla fall den är ju helt klart sevärd. Det är ju några gå... Alltså det är en scen som skulle jag säga är 10+. plus mm. Och jag kan bara ångra att de inte lekte med den idén lite lite mer. Det var ju så... Låt oss säga att om jag hade gjort den här serien så kanske jag hade skippat och med missförstå mig rätt nu men det var Jimmy som sa det. Jag gillar inte de där Harry Potter grejerna. Att de skjuter ut på us ur sina lasersvärd. Nej men alltså jag kan jag vet jag tror att han menar så här att eh, Harry Potter där är det ju trollkarlar mm. som kan göra väldigt avancerade saker. Mm. Så använde de ju inte eh, kraften, eller The Force, i de första filmerna. Utan den var ju ändå, den hade ju vissa begränsningar trots allt. Mm. Och nu helt plötsligt så blir det för mycket trollkar över kraften. ja Så menar han. Och det håller jag med om. Så jag hade tonat ner några sådana saker. Och bara försökt få med den här känslan mellan vem är Wader Finns det någon Anakin där? Och han har den här konversationer med Obi-Wan och så vidare. Att liksom... Och det, det är bra på en scen. I have the high ground och så vidare. Ja, mycket bättre än så. <laughs> ja. Men skulle du se att den är värd att se på om man är ändå, liksom man gillar de gamla filmerna men man kanske inte är så förtjust i all fanfiction eller forumdiskussion? Mm, eh, jag tror att du kommer reagera på samma sätt som jag reagerade. Du kommer, du kommer se de första två avsnitten och känna, fan, det här är bra. Det här mm. gillar jag. Och sen kommer du se tredje avsnitt och känna, men vad i helvete? Mm. Och sen kommer du fyra och fem och känna igen, jo då, det, det här är allt bra. Och så i sjätte och sista uh, avsnittet på den här säsongen, i alla fall, vi får väl se om det blir mer, så kommer du känna här fanns det lite både delar, lite toppar och lite dalar, men ändå positivt. Mm, mm. Så tror jag. Men det är likadant det här då. Jag ser ju, jag, full, jag har ju inte kunnat låta bli att kolla på en Youtube-kanal som heter Star with Theory. <laughs> uh, alltså han är, hans liv är och hans yrke är att göra uh, Star Wars-videos. Och han är sjukt påläst. Men ibland så blir jag bara så här. Uh, hur orkar han gå in på detaljer så? Det är det är enda jag tänker med sådana grejer. Mm. Men han har ju fyra miljoner prenumeranter också. Så det är väl inte så konstigt. Men jag, jag tänkte så här. När avsnitt fyra kom som både jag och Christer sa bäst hittills. Det här kommer han inte att gilla. För det här var gamla Star Wars. Mm. Och mycket riktigt. Mm. It was a filler. Det är, liksom, det, det är så skillnaden ser ut. Helt mm. enkelt. Nej men Star Wars. Det, det, här, det här har vi ju sagt. Men kan det inte bara få vara ändå det enkla. Mm. Och inte förstör med massa teorier och sen kommer någonting Star Wars-relaterat en serie eller en film mm. som inte stämmer överens med någons eh, sjuka teorier och fantasier så blir man besviken för att man anser att man har rätt. Mm. Och det blir liksom så här som han gör mycket, han köper väl till viss del så, men vet, han har så bra koll på eh, Star Wars. Han kan ju säga så här. Alltså, jag tänkte, när Darth Vader gjorde så här i den här serien så går det emot vad han gör i den här serietidningen. Uh, episode, eller serietidning nummer 375 med Vader. Och jag önskar att han var mer som i den serien mot vad han är här. Och Det, det finns på sidan 12 i den serien, om du vill kolla upp det. Det jag tycker alltså, jag bara är sorgligt. Ja, det är han bara är... sorgligt. <laughs> Oj. Vilken tönt. Mm. Sorgligt mm. Uh, Han blev ju en meme också När han uh, fulgrät När Luke Skywalker uh, var med i Mandalorian Men herregud mm. Ja Och det kan man väl i och för sig få göra Men det är ja. Eller Ja det kan man få göra tycker jag fick Jag fick gåsud men jag skulle ju inte börja böla Nej, det gjorde faktiskt inte jag heller åt just det, men det... <gård> det är, lite, är det lite Leave Britney Alone-klass på det, eller? Nej, det är inte riktigt så um, uh, uh, elakt. Eller inte riktigt så extremt. Alltså, han är ju ändå samsad så. Um, vänta, jag ska, jag ska bara kolla upp en grej här. Ursäkta... Um, väntar vi med spänning på vad nej det är, det, är, det är inte så roligt men jag bara tycker att det, det är så jävla svinigt gjort eller det är på något vis kanske lite så här. och nu, fan jag är så dålig på det vad är det heter när man um, markerar mot någon på ett väldigt otrevligt sätt, lite här lilla gumman vad, vad? härskarteknik tack härskarteknik man försöker <laughs> tala till någon så att den ska känna sig lite korkad ja. Precis. Um, det, är den här person, det är en person som heter uh, Pablo Hidalgo som jobbar med StarWars.com, alltså den officiella webbsidan. Mm. Um, och när den här killen som har spelat in den här <laughs> um, YouTube-videon där han blir så ledsen och grät, gråter när han får se... Um, Luke Skywalker Och det för var för han här... blir ledsen som han gråter Ja men Nej rörd förstås, Aha. ursäkta Rörd blir han ju naturligtvis Men då har den här alltså Som jobbar officiellt För Star Wars Tagit en bild på det här Och skickat ut på Twitter Med Youtube-leken Och så har han skrivit Dude, emotions are not for sharing Smiley Det tycker jag är lite kul och väldigt orimligt, men det, det känns lite sådär, Nå, lilla gubben blir du ledsen måste du visa det för alla lite så känns det som han menar ja, för att jag känner också att det är lite av att göra ett statement mm. för att visa att ja, inte nog med att jag kan allting om Star Wars jag gillar Star Wars lite mer än vad alla andra gör ja, det Ja, så, sån är han ju inte i och för sig. Det får jag väl ändå säga. Det är men, lite som att tävla om vem som gillar Metallica mm. mest. om ja, jag har faktiskt deras allra första demo på kassett. Ja. Alltså det är lite sånt där som kan som det är mycket i hårdrocksvärlden när folk ska bli... Ja, men jag gillar dem faktiskt mer än vad du gör och det blir en tävling av det. Mm. Vad är det för t-shirt? Kan du nämna deras första demos och tio plattor? Jo. Och så ska man bli förhörd. Ja. Eh, vad ska vi hoppa vidare med nu? <laughs> du, du kände att du var klar där nu? Liksom. Med Star Wars, ja. Jag tror att om du var klar med eh, Diablo där, så får jag vara klar med och sen eh, var jag tvungen att googla fram den här och nu, nu får du för, se vad du reagerar med det där lilla fnittret som gjorde att jag eh, fick eh, avsluta. Okej, nu ska vi se. <laughs> <laughs> ja, vi, vi kan lägga den mimen på vår uh, Facebook-sida sen. Ja, gör, gör, gör det i imorgon, eftersom ja. det är imorgon, podden släpps. Ja. Så vårat imorgon är uh, poddlyssdags idag, om det är fredag, mm. den... Uh, Första juli. Ja, exakt. exakt. Nej, en annan grej som jag har gjort. Är, det blir lite blandat avsnitt då, av den anledningen att det är lite så här. Oj, vad mycket nytt och skojigt och sånt där. Eller, Tema är inte riktigt vad jag orkar med just nu. Men mm. eh, Playstation har ju dragit igång sin motsvarighet till Xbox Game Pass. Jag fick ett mejl, ja men nu gör vi om din betalplan till någonting, någonting, jag vet inte. Eh, men och så kan du välja mellan olika grader, eh, dyra är de såklart, men så är det. Och eh, den betalplanen, eller om man ska säga som jag uppgraderade mitt Playstation Plus till är den som heter Premium. Okej. Okay. Är det den bäst, dyraste eller mest som man får ut mest av? Om man säger ja, så? det är den du får ut mest av. Anledningen till att jag valde den är för att jag vill ha tillgång till PS1, PS2, PS3 och PSP spel. Mm. Kan jag ändå tycka är ganska trevligt. Nu känner jag ju någonstans ändå att jag har egentligen inte behov av PS1, PS2 eller PS3 tillägg på min PS5. Mm. eftersom jag har ganska många spel till de konsolerna redan men ja, det. fast det kan nog ändå vara ganska trevligt att inte behöva plocka fram de gamla konsolerna när jag ska spela dem ja såklart så och funkar jag antar att det är emulering funkar den bra så gör det inte mig någonting om, om det är så vissa spel kanske föredrar att spela på en Playstation till exempel men... så att jag var tvungen att kika runt lite grann och det är ju ett jäkla gediget eh, bibliotek nu eh, inte bara gamla Playstation spel utan eh, du får ju med PS5 och PS4 också och eh, det är jäkligt nice och för att vara liksom det första nu, sen är det klart Gamepass har ju kommit så pass långt nu och har ju ett jäkla spelbibliotek. Det är ja. också minst sagt. Och när jag kollade Game Pass sist så tänkte jag att shit vad många bra spel där som jag verkligen vill spela och som jag faktiskt skulle kunna tänka mig att köpa. Så det är bra spelbibliotek. Nu pratar vi Pass då. Eh, och spel som jag kanske inte visste att jag skulle ha köpt. Men när jag väl laddar hem dem och spelade dem så bara dra helvetet helvete vad bra det Wolfenstein till exempel. Ja, det, det har jag inte tänkt att köpa men hade jag vetat att det är så här bra som det är, då hade jag ju lätt köpt det. Ja, exakt. Så det var ju bra. Men med Playstation Plus Premium nu så är det, ja det här har jag precis köpt men kanske inte kommit riktigt dit än på grund av Elden Ring. Och nu är det ute på Playstation Plus Premium. Så här, okay, ja. Men jag vill ha mina fysiska utgåvor så är det. Eh, som Assassin's Creed Valhalla till exempel är med där nu. Mm. Eh, och sen ett spel som jag varit nyfiken på som jag vet du har spelat Death Stranding. Ja, just det. Directors Cut är ju då. Mm. Det är väl PS5-versionen då av det spelet. Ja, det blir det ju säkert. Demon Souls är ute på den tjänsten också. Det är PS5 remaken. Jag vet inte om det finns några planer på att lägga ut PS3-versionen. Jag tycker ändå att man borde göra det för att det är ett jävligt bra spel. Alltså som original från 2009. Ja. Ett av mina favoriter i hela Souls Born-serien faktiskt. Just det. Mm. Men det är för att det är lite enklare. Inte nödvändigtvis lättare, men det är enklare. Det är inte så mycket springer springa runt i det. Det nej, kan nej, faktiskt det. vara ganska gött. Eh, ja, förstås. Det... Så, jag, gör så här, jag kommer att name-droppa lite och så ta ett axblock från olika Playstation-konsoler om det är okej. Okay. Det blir kanon, tycker jag. Eh, ett annat spel som när det kom till PS4 blev jag jäkligt sugen men när de sa att det här kommer även till Playstation 5 när den kommer så tänkte jag okej okay, men då kör jag inte det på PS4 utan kör PS5 versionen när den kommer eh, och det är ju eh, Samurai-spelet Ghost of Tsushima Ja. Directors Cut heter då den som är PS5-versionen just det. Jag har också varit lite sugen på att köpa men nu kanske inte behöver det då För nej det, det behöver jag... du faktiskt inte är det och, som kan vara så fantastiskt ibland kan jag tycka med såna här grejer. Ja, och Marvel Spider-Man Miles Morales som jag köpt i vintras är också med där. Det mm. är för jävla bra spel faktiskt. Jag rekommenderar alla att köra det. Jag tyckte det var svinkul. Vad var ju mer Mortal Kombat 11. Det är ju coolt liksom. Sen finns det säkert andra som sagt jag väljer bara några stycken här. det finns ju många som helst Runner, Greedfold Guardians of the Galaxy NBA 2K22 om man gillar sånt Observer, Override 2, Returnal alltså det är hur många spel som helst men det är ändå PS5-spel Sen är det ju gäng PS4-spel också och de funkar ju kanon att köra på en PS5 Ja Det är Absolut så jag tänker väl att om du har premium eh, vissa spel finns ju både till PS4 och PS5 som Assassin's Creed Valhalla till exempel eh, så jag tänker väl att det är en PS4-ägare som inte har en PS5 än eftersom den fortfarande verkar vara omöjlig att få tag på men man klarar sig gott med PS4 fortfarande det finns fortfarande egentligen inga större skäl att skaffa en PS5 än kan jag tycka Får ju också ett bra jävla gängspel Kanske fler eh, Ja, Assassin's Creed Valhalla naturligtvis eh, mm. Då har en jäkla massa Batman-spel också Då har ju Arkham Knight, Return to Arkham Och då är det Return to Arkham, Arkham Asylum Och Arkham City, de två Du får ju hela Bioshock-trilogin, är det va? Ja, det, ja precis och du får de remastered också och Bioshock är grymt bra. Bloodborne är med där. Mm. Eh, Borderlands The Handsome Collection. Bra samling faktiskt. Det är ju ettan, tvåan och pre -sequel. Är ju sjukt bra. Trean fastnade Det är jag aldrig riktigt vid faktiskt. Jag kör aldrig Aj. klart det. Fan vad mycket de har ändå. Så snabbt. Ja. Eh, sen tyckte jag var väldigt roligt att de har ett nytt Bubsy-spel som om se var en stor eh, titel till Super Nintendo och Sega Mega Drive. <laughs> mm. Det är snär grek som jag Okej, okay, men det måste jag testa, men det var ju inget bra. Eh Carmageddon Max Damage, as roligt det har jag kört på Xbox. Det är ju eh, remake på allra första Carmageddon. Lättvärd. Allra första, ja. ja, just det. Mm. Och det, det är faktiskt en bra, så jag tycker det fortfarande ändå håller. Child of Light kan jag definitivt rekommendera. Så 2D-RPG. Ja, är... ja, det är riktigt coolt faktiskt. Det vet jag har kört. Man måste grinda en del i det. Men ja, det... snyggt så. spel. Ja, det är väldigt. lite... Grafiken är nästan lite... Inte vattenfärg kanske, men ja. Um, känns väldigt målad mm. i alla fall, om man mm. säger så. Ja, jag tyckte att det var jäkligt snyggt. Alltså... Mm rent estetiskt, Crisis yes. Remastered finns ju med det här spelet som aldrig någonsin skulle kunna gå och spela på en konsol för att det krävde så mycket ja <laughs> du har ju fan alla Darksiders Dead Nation tyckte jag var jävla, körde du det här någon gång? Uh, nej det tror jag inte att jag gjorde faktiskt Um, Kommer so inte ihåg vilket det är Zombieskjutare som påminner väldigt mycket Om Smash TV om du kör det på Super Nintendo Ja, det, testat det uh, ja, Smash TV har jag spelat hos dig en gång men, uh, Och Dead Nation har jag provat Dead Nation har jag kört många gånger Det är in i helvete roligt Det här spelet mm. Vi ser. se jag, jag bara tar några från liksom Doom Faktiskt 2016 versionen av Doom är med så att du får Bethesda spel även med Playstation det är ju schist. inte alla Doom men du får ett gäng Fallout 4 är med jag hade gärna sett de andra också som inte är liksom för på Game Pass får du ju Xbox 360 versionen och 3N och Vegas. Ja, Vegas okay. det vill säga grynigt och slutt in... Kör man är på PC Far Cry 3 och 4 är med Mm. En jäkla massa Final Fantasy får du med från ja, från 7 fram till 15 eh, i princip. Ja, det är ganska många där. Det är många bra också, dessutom ska man väl säga. Ja, och då är ju online-spelen, det vill säga 11 och 14 är ju inte med där då men single player är med. Ja, okej. Okay. Och då är det båda Final Fantasy 10 101 och 102 med. Mm. Så då, då har du ju att göra liksom ett tag. Ja, onekligen. Så det är ganska nice God of War naturligtvis. Remaster, mm. God of War 3, Remastered, jag har du med. Eh, alltså det är en satans massa spel till PS4 framförallt. Ja. Yeah. Så att eh, man kan definitivt skaffa den här tjänsten kanske. Eh, behöver det behöver inte vara premium för att få ps PS och PS4 biblioteket. Men det kan det kan vara ganska värt faktiskt du får ju också Spider-Man alltså föregångaren till Miles Morales. Ja. Och Miles Morales också naturligtvis. Det. det är kul att de har Mighty No 9. Det var ju en liten flopp det spelet tyvärr. Mm. ett spel som jag är jäkligt nyfiken på som jag inte har vågat köpa men som jag nu ändå kan spela på min PlayStation det är ju Nio. Ja, vad tror du om det då? Jag har hört att det ska vara jäkla alltså, bra. Vad är det som har gjort att du är sugen på dem? om man säger så? Eh, jag mm. gillar Dark Souls. Ja, Kort och gott. Det, är inte, det är inte svårare än så. Nej, jag gillar Dark Souls och jag gillar Ninja och sånt där. Perfekt, mm. vi måste prova det. Men jag har inte vågat köpa det men du behöver ju inte göra Power Rangers Battle for the Grid är med här också. <laughs> ja. eh, sen är det lite shoot'em maps också. Det är ganska nice. R-Type Final 2 du har Raiden 5 Directors Cut med. Resogun, vet jag, du körde. Ja. Du har ju båda Red Dead Redemption också. Ja, det är två där tycker jag är helt fantastiskt. Ja, det är med. Är det? Ja. Shadow of the Colossus, jag tror jag, är remaken som kom till PS4 är med också. In i helvetet bra faktiskt. Super Star Wars, om man gillar det. Mm. gamla Super Nintendo Liret med Last of Us får du med? Mm. Super Star Wars. Är det bara första? Då? Ja. Det är inte hela den trilogin. Jag tror inte det. Jag, Nej. jag har inte kollat på listan om någon av de andra därmed. där med. Eh, Nej, sen, okay. sen har det ju alla Uncharted fram till fyran. Mm. Det, är inte det låter inte bra. Nej, <laughs> verkligen inte. Ja, jag kan ju sitta och name mer. Men där har du liksom ett axplock bara av Playstation 5 och Playstation 4 vilket är ju jäkligt nice. Alltså det är en ganska bra start för en tjänst ja, som kom det, för, är, inte alls länge sedan. Ja, det håller jag verkligen med om. Och sen om du ska prisa lite extra och du ska ha lite gött till Playstation 3 för att dra åt helvete. Ursäkta mitt språk här, men vilken jäkla lista det är med Playstation 3-spel. Jaha, oh, okej. Okay. <laughs> jag har inte räknat på hur många spel man är, men jäklar vad många det är. Och sen om de kommer vara uppgraderade för den här generationens konsoler har jag faktiskt inte provat den, så det kan jag inte rapportera om än. Men... Eh, Nu fick jag lite sura uppstötningar där. Ah, Men då är ju Bionic Commander Rearmed de två. Jag mm. vet att jag körde Bionic Commander Rearmed på Xbox och tyckte det var helt jävla sagolikt. Okay. Jag körde ju mycket Bionic Commander, inte en 8-bit när det begav sig också. Fortfarande mm. bra det också. Men rearm om du inte gillar gamla spel. Eh, ett Gen Castlevania-spel är det faktiskt med. Harmony of Despair. Det här eh, co-op Castlevania-spelet. Ja, just det. Som då bygger på de här Metroidvania-spelen. Ganska coolt. Sen har ju båda Lords of Shadow-spelen. Tycker att de har fått lite för mycket skit. Faktiskt. Första Lords of Shadow tyckte jag ändå var kul. Ja... Um... Alltså det, det vet jag att jag tyckte att det såg ganska coolt ut. Nej, jag, jag har ju bara sett dig spela. Mm. Men jag ser att de verkligen har fått jättemycket skit. Ja, onödigt. Jag tycker att det är bra spel. Och jag tycker mm. att de har lite Castlevania-känsla också. Ja, det, det är intressant att du säger så. För det, det jag har kollat, som många säger, det är väl att de tycker att det inte det känns som vilket spel som helst. Men när det var Castlevania man ville ha så blir det inte samma sak. Jag tycker att jag kan se vissa likheter med de d Castlevania-spelen som kom till PS2. Mm. Och jag tycker att stämningen, i alla fall på en bana, när du går i typ kvicksand där inte utan det är mer gittiga som du sjunker i fick man att tänka på en viss bana i Castlevania 4 ganska mycket. Och hur du svingar dig med din och det är ju ingen piskar då i Lords of Shadow, men ganska mycket kändes Castlevania 4. Kanske är ensam å mottycken. Hey. Mm. Kanske, men jag tycker att de kan vara värda att köra. Du får ha det ju ett gäng Devil May Cry alla fram till fyran. Ja, det är ju inte så dumt. Dynasty Warriors var en jävla gäng. Sen har du Fallout 3 och Fallout New Vegas också, men det är ju det. Kommer det vara PS3-utföranden på dem eller kommer vi att få en dräglig framerate på dem. Ja, det återstår väl att se. Sen, jag pratade ju på att det var God of War 3 remaster och eh, det senaste God of War du får ju även, om du har PS3-biblioteket får du ju ettar och tvåan också så du kan ju spela hela God of War-serien i princip. Ja, okej, okay. ja. Ja, de är ju rätt coola, de spelen, trots allt, kan jag tycka. Mm. Även om det inte är... Det är väl alltså den senaste som kom det, det är väl ett helt annat typ av spel. Det, så kan man väl konstatera, men mm. att det liksom... Um, de första kan ändå vara väldigt underhållande, kan jag tycka. Ja, de är ju väldigt hack and slash, liksom. Ja, precis. Eh, jag tycker att firan har kvar det där lite grann med att eh, du slåss mot många fiender samtidigt. Mm. Men det är mycket mer taktiskt som ja, ett Souls-like mer än vad det är liksom bara mata och slakta allting på skärmen. Ja, exakt. Men jag tycker att God of War-känslan är ju fortfarande där i firan. Mm. Och jag tycker att det är det bästa God of War-spelet. Ja, absolut. Utan tvekan, Mega Man 9 och 10 får vi med också. Det är ju klassiker från den tiden. Ja. Och ett gäng Ninja Gaiden. Och det är ju med PS3 som du får första Red Dead Redemption. Så båda två är ju med där. Eh, sen har du ett jäkla gäng Resident Evil också. Men det är inte de här kanonspelen Med en siffra efter sig. Utan du har Code Veronica. Och Revelations och de här spelen. Mm. Alltså Satan och många. Där. Det som jag är lite besviken över som inte är med på Playstation 3 det är Demon's Souls. Ah, Okej. Okay. Dark Souls går ju att köra ändå. Det behöver du inte ha jag tror inte att det behövs någon prenumerationstjänst. Nej, det tror inte jag heller. <laughs> Sen finns ju den där moln streamingtjänsten också. Eh... Men den har jag inte provat. Jag har inte provat att streama liksom gamla spel. För jag tror inte att det kommer att funka. Sen är det en okay. annan lista där Demon Souls är med. Men jag hittade inte Demon Souls när jag skulle spela Arnum. Det är kanske är på väg. Eller om det är olika olika regioner. Men det ver verkar ju komma en del också. Street Fighter 3, den, Third Strike Online verkar ju vara på G. Ja, det är gött. Det har ju spelat, tror jag, den versionen. Så PS3-spelen du får med premium, alltså det är jättemånga. <laughs> Vad gött. PS2-spelen var lite färre än så länge. Det som mm. jag tankade hem så fort jag såg det var Dark Cloud. Ja, ah, just det. Okej. Okay. Det vet jag att jag har pratat om tidigare i podden, men för den som inte vet om man har kört Soul Blazer någon gång till Super Nintendo så är det väl ungefär så Dark Cloud är att det är en tom plats och så ska du få livet att återvända genom att, fast här får du kanske bygga lite mer själv, att okej okay, men här ska det huset stå och det här huset har en vattenkvarn då måste det stå vid floden, så alltså du får flytta och bygga lite själv där men varje gång du dödar en boss så kanske låser upp ett nytt hus du kan bygga, så är det ja, ganska det. likt Soulblazer där i det läget och så är det dungeon crawling fram till en boss. Ja. Kul spel. Visst. Dark Cloud 2 är ju också med. Dark Chronicle heter ju det här i Europa. Också bra. Det är samma grej där fast du, har, du kan göra lite mer. Du kan ta kort på grejer så att du kan få nya uppfinningar och sådana grejer. Mm -hmm. jävligt avancerat faktiskt. Men ja, det låter onökligen som det. <laughs> så att, okej, okay, men jag behöver bygga någonting som ser ut som en stjärnkikare. Då kanske jag tar kort på en stjärnkikare mm. med kameran som man har och då låser man upp den så att man kan bygga den. Jack and Daxter-spelen är klassiker på Playstation 2. Ja. Men det är inte jättemånga PS2-spel. Än som jag... Det var Dark Cloud typ. Och Jack and Daxter spelen som jag tänkte att, ja, ah, fan vad gott ja. PS1 har, finns det verkligen inte många än. Men det som jag tankade hem så fort jag såg det var tecken 2. Ja, det förstår jag. Det är gött faktiskt. Ja, fan vad tecken 2 är roligt. Så ja men Det var ju runt det här som uh, tecken verkligen var som coolast i alla fall. Det kanske inte var bäst, men coolast. Ja, trean var, var det kanske coolast men tvåan var nog då det blev riktigt coolt. Ja. Ettan är ganska bra också men tvåan maxade ju allting och sen trean lyckades maxa ytterligare vilket är svårt att tro. Eller var svårt att tro i alla fall där på 90-talet. Men jag testade PS1-spelen för det var det jag tänkte att okej, okay, men då kanske PS1-spelen körde det på en... Jag vet inte om jag håller på att lite. Men... Jag kanske pratar för mycket. Jag får låta dig prata lite mer snart. Nej, det Men Jag körde PS1-spel i alla fall och tänkte, okej, okay, men är det någon sur PS1-emulator som... är? Men jag tyckte inte det kändes så emulerat, faktiskt. Och eh, på så blev ju inte liksom grötiga med den höga upplösningen utan det känns som att de städar upp spelen i alla fall. Mm. Och kör de också i eh, rätt bild eller vad man ska säga. Är det 4-3 det heter? Ja, det är det absolut. Och 16-9 är det som är widescreen? Ja. Så de spelen som inte släpptes i widescreen. Jag vet inte om det fanns några PS1-spel i widescreen överhuvudtaget. Nej, Jag ingen aning. Så det körde i rätt upplösning så att säga. Mm. Och, ja, ja så Det är viktigt naturligtvis. Jag tror dessutom att man kommer att lägga till trophies till pc 1 spelen Ja, det är riktigt jävla tust och det är väl helt rätt kan jag tycka. Och det tycker jag är ett argument till att eh, skaffa det. Nu, nu har inte jag betalt samarbete med Sony överhuvudtaget. Jag tror inte de skulle vara intresserade av det eller överhuvudtaget. Men det gör det ju lite roligare att återuppliva gamla minnen för den som vill eller om man är intresserad av spelhistoria från en tid man själv inte var född kanske. Mm. Så kanske det finns i alla fall något incitament att köra med gamla svettiga spelen för att du får trophies ändå för det. Ja, varför inte? Sen har ju vår hjärna en tendens att lägga värde som <laughs> vi lägger mycket tid på så att trophies behövs inte om det är ett bra spel. Ja nej, det är klart att det inte gör Men, det... men jag har ingenting men ändå... om man har det alternativet Om man ändå får det i alla andra spel <laughs> Nej, precis <laughs> Men där har det inte kommit Några sådana superklassiker De superklassikerna kanske då Det är väl Ape Escape Resident Evil Directors Cut alltså allra första Resident Evil-spelet mm. Allra första Resident Evil-spelets Andra utgåva Okej okay. Så kan man säga Siphon Filter var ju jävligt bra på sin tid. Jag vet inte fasen hur det håller sig idag dock. Nej, det, det vet inte jag eller tyvärr. Scenario Worms Armageddon och Worms World Party, de är ganska roliga. Ja, P garanterat. Det är ett bra partyspel tycker jag. Ja, eh, har spelat alldeles för lite Worms. Vi pratade om det för några år sedan, om att fan, det skulle man kanske skaffa till mobilen. Ja. Jag tror fan aldrig jag gjorde det. Nej, det, um, jag gick in i App Store, tittade på det och kände nej, jag vet precis vilken bana jag kommer fastna på den här gången också. Jag orkar inte. Nej, det känner också det. PSP, det finns det bara tre spel än så länge. I alla fall som är på gång. Mm. Så där, där har jag inte så mycket. Men nu har jag namedroppat en jäkla massa titlar. Men, alltså, det, vi snackar jätte, jätte många spel. Och jag tror det är PS3-spelen som är de allra flesta. Ja. Så om. Ja, men jag kommer nog vilja spela för att jag fick min brors gamla PS3. Och jag spelade ganska mycket på den där en period. Mm. Och så jag har också fått titta med mig också. Ja, och nu har jag en drös. PlayStation 3 spelare har ju en jättestor hög ganska många dubletter och det är ju aseroligt att sitta och testa dem. Mm. Men jag har ingenting emot att man kan spela dem på PS5 heller. För då kanske Nej, de såklart eh, ja, skalar upp det i alla fall. Du kanske inte får en 4K-version av eh, vad vet jag, Resistance Fall of Man eller vad det är de heter. Nej. Mm men att det skalas ändå upp och tvättas till lite grann så att det ändå ser bra Du kommer du ihåg tiden. den historien var med Resistance 2 som jag, var mitt första Playstation 3-spel Vad som hände då? Jag berättar om det Jo, jag hade köpt min Playstation 3 och så slängde jag i ordning. Jag gjorde alla inställningar. Jag bor i Sverige, adressen, kortet så att jag skulle kunna köpa från store. Och sen satt jag i den här Playstation 3, för Resistance 2. Så jag inte kommer ihåg exakt vad det, vad det hade. Resurrection, resurgent, något sånt där. Ett sånt ord. Och så kommer jag fram till en gubbe som pratar svenska. <laughs> då, då visade det sig för att jag hade ställt in liksom Playstation, själva konsolen när det, ble, det blev svenska, när jag skrev att jag bodde i Sverige, och jag tänkte ah, skit språket det är väl bara ändra sen, samma jag vill bli klar och börja spela och så gick jag så här, men varför går det inte att ändra språk och så gick jag in och kollade, jo då måste jag skapa ett nytt konto för går det går inte att ändra språk på konton var jag bara sk sket i det. Nej, det var så på Playstation i början. Ah, okej. Okay. Ja, jag köpte 3. inte in förrän 2009. Nej. Då var inte det några problem. Nej, den, den versionen fanns inte i början på Playstation 3. Så jag fick spela Resistance 2 på svenska. Var Det, det var dubbat till svenska ja. alltså? Ja. Det är helt Och sanslöst. Riktigt jävla dåligt också dessutom. Nej. <laughs> ja. Det kommer ju ett nytt spel till Playstation 4 och 5 mm. under juli månad som det blev så här, fan det här såg ganska coolt ut Jag är inte helt med på vad det går ut på så jag kan inte säga så mycket om det men jag rekommenderar alla att gå in på Youtube i alla fall och kolla på trailen. Ett spel som heter Stray ja, och, ja, just det Det känner jag till Där man är en katt Ja, exakt och Då snackar vi inte spel som eh, är det Sly, det heter där man är någon räv eller en varg eller eh, mm, något sånt. Rune eller vad det heter. Nej, Rune är för fan spel. Eh, finns det något annat sådant spel där du är någon räv, det ser ut som så, isometriskt säldaktigt? Ja, det är säkert möjligt att det gör Så, det, så det, det är inte det här att det är humanoida djur som kalanka, nej. utan du nej, är nej, katt, Exakt alltså. Mm. Det såg jävligt roligt ut när man sprang runt. och Jag vet inte hur, hur man ska... Det såg nästan ut som typ Crash Bandicoot eller någonting. Ja, det, det är svårt att sätta fingret exakt på att förklara. Men ja, jag håller med. Så det ser jag fram emot. Och det kommer ju på Playstation Plus, den prenumerationen. Så att du får tillgång till en satans massa spel. ja yep. Så nu har jag suttit och namedroppat. Jag vet inte hur superintressant det är. Men jag vill ändå nämna de spelen som ändå väckte mitt intresse. Och sen om du har ett Playstation Plus nu då. Som du kanske har köpt ett år i taget. Det vill säga att du köpte det förra året säger vi i oktober. Så kan du uppgradera det till ett premium. Genom att lägga till en summa för uppgraderingen. Men okay. du kommer fortfarande få pröjsa 1200 i oktober när ditt abonnemang förnyas. Ja, just det. Så du pröjsar bara för den tiden som är kvar till nästa förnyelse. Ja, Ja, okej. Okay. Okay. Så ja, bra. Äntligen fick de tummen ur ändå. Och <laughs> de har en rätt bra titlar också. Eh, och alla titlar är ju såklart inte intressanta för mig. Men så är det ju med... Eh, Gamepass också. Men ja, för 1200 om året så känns det som att ja, men det är nog överkomligt. Ja, det håller jag med om. Det är ett bra pris det också. För det är väldigt många fullpristitlar. Mm. Och 1200, du får två och ett halvt spel. Nej, du får två spel för det. Ja, just det. Ja, men det är absolut, det låter kanon. Och Nej, det är ingen betalad marknadsföring. Det var jag tyckte. <laughs> ja, ingen spons menar du? Nej, för fan. Det är, mm. det är lite narcissistiskt att säga att ah, nu inte jag sponsrar, men jag tycker det här är bra. Ungefär som att vi skulle ha sponsorer. <laughs> <laughs> ja, men det, jag tycker också att det är så roligt när stora poddar nämner någonting och sen blir roligt. och säger ingen spons. Jag gör det ju lite ironiskt men det jag kanske men är någon sponsor jag... som, som blir intresserad av oss Bara, vet nu vad kan ni göra reklam för det här eh, mot betalning i eran podd så alltså, det är inte så att jag är emot det absolut inte Nej, men jag, jag skulle så intressant så att jag tror inte att du och jag jag skulle, är. jag skulle kunna säga så här att jag tycker att Leica är världens bästa företag <laughs> och deras kamera Q2 det är det bästa som finns. Så får vi se om någon kommer då och kastar den i ansiktet på mig. Ja, för, för att du har precis fått 30 personer att köpa en sån genom att nämna dig i podden. <laughs> exakt så. Och då inser de att du är en potentiell kassako. Mm, exakt. exakt. Och så får du bli influencer också så att eh, folk tror att du är en vanlig vardagssnubbe som och råkar ha få tag på en cool mm. pryl fast det egentligen är ett, eh, ett kontrakt bakom. Mm, just det det var så jävla roligt för att jag vet jag har en kollega eh, som hon startar väl ett sånt här eh, jag eh, tror att hon har en släkting som har tagit kort i många många år så hon fotar väl en del själv liksom. mm. och så tänkte hon att eh, det blir så jävla rörigt eh, med olika bilder så hon ville ha eh, ett konto dedikterat dediktera till sådana här fina bilder mm. och så hade hon lagt upp en bild och sen fick hon ett inlägg eller ett direktmeddelande från någon sån här person som Hej! Jag är vän med det här företaget som tillverkar de här solglasögonen. Jag tror att de kan tänka sig och sponsra dig. Du kan väl klicka på den här länken så hjälper jag dig vidare sen. Mm. Och det tycker jag är så härligt att om det skulle vara seriöst att det är verkligen någon som sitter och jagar nya konton som har noll följare och säger, jag ser här att du har potential att bli en influencer Det tror jag inte Nej, det är klart att det inte var det var ju superfake naturligtvis men det var ju så komiskt att alltså hon sa, jag har inte ha kontot efter att jag la upp bilden det tog inte fem sekunder innan det meddelande kom men det var lite liksom där bara... konstiga erbjudanden får man ju jämt på Instagram. Jo, men att det gick så sjukt snabbt. Det var ju... Ja, mm. ja när du Emil. Uh, jag hade ju tänkt att prata uh, Jedi Fallen Order som jag har spelat igenom men det orkar inte jag göra idag. <laughs> det, blir, nej, men det blir för mycket Star Wars. Uh, ja. i, i, känner jag. Uh, och så kanske jag... Då får jag en vecka till och smälta det, känner jag också. Mm. Fila på några... Ja, alltså... Jag kanske har pratat för mycket Playstation, vad vet jag. Men jag ville verkligen name droppa ja. dem där. Bara Det här är med, fan det här är ju med och det här är med. Mm, ja. Så får man väl göra vad man vill av det. Ja. Men jag kan säga så här som en liten eh, blink inför nästa vecka. då. Det är få spel som jag både har tyckt har ett sånt jävla roligt gameplay. Men det gameplayet också har så sjukt många frustrerande saker. Okej. Okay. Så det, kan... det är... Jag kanske ska ta testa det till nästa vecka. Vart och vitt. Då. Ja, gör det. För då kanske jag Oj. kan komma med input också. Eh, gör det. Ja, men det var gött att sitta och köta lite. Mm. Det. Men det är dags att knyta ihop säcken. Ja, det är det verkligen. Och som vanligt, eh, vi finns ju där på Facebook. Eh, fyrkantiga ögon, det är väl det lättaste sättet. Om ni har något tips eller om ni vill att vi ska prata om någonting. Mm. Eh, så... Titta gärna in där. Det händer lite då och då faktiskt. På riktigt tror du det eller ej. Och så får vi väl bara säga tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack tre gånger. Säg så här.